Марко Вовчок, зла колючка і добра троянда. Була собі оселя, в якій жила вдова з дочкою. Мати була нікчемна, дочка ще гірша. Ці люди за десять верстов навколо ненавиділи і уникали їх. По сусідству у бідній хатині Жив своєю працею моторний чоловік. Це був дроворуб. Одного ранку під час бурі дерево в лісі упало і роздушило його. Бідний дроворуб залишив після себе дочку, яка, оплакавши свого батька, опинилась у такій скруті, що змушена була піти служницею до злої вдови яка доводилась їй тіткою, і яка жила зі своєю пихатою дочкою. Вона не брала ніякої плати, а робила в неї за хліб і воду. — За це я й буду вам служити, — казала дівчина. Домовилися. Першого дня все було добре, і бідна троянда, як називали сироту, присягалася на молитовнику свого батька, що ніколи не покине, щоб не трапилось родичів, які врятували її від злиднів. Та на другий день вона вже зазнала лиха. Мати й дочка одразу відчули до неї таку неприязнь, що її доля, незважаючи на доброту дівчини, здавалась їй нестерпною. Спитаєте, може, чому її так не злюбили? Зла колючка, дочка господині, була, як це свідчило її прізвисько, жорстока і зла. І це так ясно відбивалось на її обличчі, що хоч воно було вродливе, усі мали огиду до неї. У доброї троянди навпаки. Було янгольське обличчя, на якому відбивалась сердечна доброта дівчини, і коли вона бувала вдома, то люди, замість того, щоб іти далі, спинялись перед дверима погомоніти з нею, або всміхнутися їй, чи просто сказати кілька добрих слів. Мати й дочка дуже заздрили, коли хтось звертав увагу на троянду, і поклали собі помститися їй. Несчасна добра троянда весь час багато працювала. Вона справляла всю роботу в хаті, тоді як зла колючка, тільки цікавилась прикрасами, і завжди гуляла без роботи. Добра троянда працювала від щирого серця, страждала і терпіла суворе поводження з нею жорстокої тітки і всі несправедливі образи злої колючки не нарікаючи і не скаржачись. Незважаючи на все, вона любила свою тітку і двоюрідну сестру, адже це було все, що залишалось від її батька, і вона багато б чого віддала, щоб її любили так само. Іноді вона сумними ночами мріяла про те, яке б це було чудове життя, якби всі щиро любилися в цій оселі. Якби це почуття було взаємне. Вельми, сподіваючись на майбутнє, Почуваючи себе самотньою нині, Вона загрівала своє тривожне серце Невизнаним прихильним почуттям, Яке весь час жевріло, Ніколи не вгасало. Час минав, Та взаємний далі не кращали. Навпаки, з дня на день її тітка і двоюрідна сестра ставали ще лютішими. Вони одверто шукали способу, як її зовсім згубити. Вони її били і мучили голодом. Та добра троянда не скаржилась. Вона намагалася розчулити їх. Дівчина залишалася такою, як була, тільки більше розквітла і, хоч журилася. Та ставала все кращою. Одного холодного ранку, це було саме серед зими, зла колючка забажала дістати фіалок. «Піди, добра трояндо», сказала вона, «принеси букет лісових фіалок. Я хочу ці маленькі і ніжні квіти заткнути за пояс. Хочу прикрасити ними волосся». Хочу дихати їхніми пахощами. О, Боже, і скажеш таке, люба сестра. Я ніколи не чула, щоб фіалки розпускались під снігом, відповіла бідна Троянда. Ти смієш мені суперечити, коли я наказую, гидка тварюко, закричала зла колючка. Та якщо ти не підеш зараз у ліс, і якщо не принесеш мені фіалок, я поб'ю тебе до смерті!» Поки зла колючка погрожувала добрій троянді, тітка, схопивши її за плечі, виштовхала дівчину з хати і зачинила за нею двері. Плачучи гіркими сльозами, добра троянда пішла в ліс. Густий сніг кривав землю. На ньому не було видно ніякого сліду людського. Бідна дівчина Довго блукала в лісі, вона відчувала холод і голод, свою самотність і своє нещастя, і вже не раз хотіла краще спочити навіки в могилі, аніж гірко мучитись у світі. А жось вона помітила, що в далині засяяв вогник, дівчина пішла навпрошки до світла і вибралась на верхів'я Високої Гори. Вона побачила там величне і дивне видиво. На верхів'ї палало велике багаття, і навколо того вогню сиділи в колі на дванадцяти величезних каменях дванадцять велетнів. Троє з поміж них були дуже старі, з довгими сивими бородами. Троє інших трохи молодші, ще троє в зрілих літах. І нарешті останні троє були молоді і квітучі. Усі вони мовчали і дивилися в задумі на сяючий вогонь. Це були дванадцять місяців року. Крижаний місяць сидів на чолі всіх, і його чуб і борода. Були білі, як сніг. У руках він тримав скіпетр. Спочатку добра троянда, яка ніколи не чула, щоб місяці могли бути живими істотами, була дуже здивована тим, що побачила. Та вона набралася духу і, підійшовши ближче, тихенько і жалісно сказала, — «Люди добрі!» — Дозвольте мені трохи погрітися біля вашого вогню. Я заклякла від холоду. Січень дружньо кивнув головою і запросив її погрітися. — Як ти опинилась тут, дівчинко? — питав він. — І що ти шукаєш? — Я шукаю фіалок, — відповіла добра троянда. — Ще не час шукати фіалок, — сказав Січень. «Сюди літує зима, скрізь повно снігу!» «Я сама знаю це!» – сумно відповіла добра троянда. «Та моя тітка і двоюрідна сестра наказали мені принести фіалок. Якщо я їм не принесу, то вони мене уб'ють. Люди добрі, я вас благаю. Я вас прошу сказати мені, якщо ви знаєте». Чи не зможу я денебудь знайти кілька квіточок фіалок? Тоді крижаний підвівся, підійшов до наймолодшого з місяців до тепловія, дав йому свій скіпетр і сказав, брате березень, займи чільне місце. Березень сів на чолі всіх і легенько махнув скіпетром. Ту ж мить Швидше і тепліше Затанцювало полум'я. Почав танутий сніг. На вітах з'явилися Бруньки. Під деревами зазеленіла трава й кущі. Стеблинки Квітів потяглися вгору. І ось Прийшла весна І пройняла Пахущами повітря. Серед кущів Розпустилися фіалки. Їх було так багато, так багато, наче якась невидима рука прослала синій килим. — Швидше, добра троянда, швидше, — сказав Березень. — Швидше, моя люба дитина, поспішай нарвати собі букет. Добра троянда з серцем, сповненим радістю, нарвала великий букет. Щиро подякувала дванадцятий місяцям, що всміхалися їй, і поспішила додому. Як же здивувалися жорстока тітка і зла колючка! Яка була для них несподіванка, коли добра троянда з'явилася з, з бокетом фіалок! Коли вона ввійшла, який ніжний запах розлився по всій хаті! — Де ти знайшла ці фіалки? — гнівно спитала зла колючка. — На високій горі, де їх росте безліч. Зла колючка взяла квіти, заткнула їх за пояс, прикрасила ними волосся, подихала їхніми ніжними пахощами і піднесла букет своїй матері, щоб та теж понюхала. І ні разу не сказала своїй сестрі: чи не хочеш і ти понюхати? Через деякий час, коли настали ще жорстокіші морози, злій ликолюччя закортило суни. І вона послала добру троянду дістати їх, а її мати підтримала цей безглуздий наказ. Добра троянда одразу пішла до дванадцяти місяці, де її знову зустріли вельми прихильно, і оповіла про свої нові труднощі й горе. Дізнавшись про це, рижаний місяць, що тримав у руці скіпетр, став і, підійшовши до наймолодшого і найкрасивішого місяця, що був напроти, передав йому Скіпетр і сказав. Брате, червень променистий, займи чільне місце!» Прекрасний червень сів на чолі всіх і махнув скіпетром. Ту ж мить спалахнув палки вогонь, негайно розтав сніг, земля вкрилася зеленою травою, дерева прибрались листям, пташки почали щебетати і співати. Тисячі квіток запахли в лісі. Настало квітуче й радісне літо. В траві з'явилися маленькі білі зірочки. Згодом перед очима доброї троянди ці білі зірочки перетворилися на кругленькі ягідкі суниці, які достигли миттю. Не встигла добра троянда навіть крикнути від здивування. Як сунитці всіяли квітучу землю з усіх боків. Дівчина нарвала їх для своєї сестри чимало. Добра троянда щиро дякувала славним і шляхетним друзям. І протягом усієї дороги, як тільки покинула їх, вмивалася слізьми при згадці про них. Зла Колючка та її мати були дуже здивовані, побачивши суниці. — Де ти їх знайшла? — спитала вона сердито. — На високій горі, де їх росте багато, — відповіла добра троянда. Зла Колючка їла суниці, давала своїй матері, та ні разу не сказала своїй двоюрідній сестрі, — «Попробуй, сестрице!» Минуло ще кілька днів, і злій колючці на цей раз забажалося поїсти червоних яблук. Підтримана своєю матір'ю, вона наказала добрій троянді піти і дістати бажаних яблук. Добра троянда ледве пройшла дорогу, занесену круженим снігом, поки досягла верхів'я гори. Щиро зраділа, побачивши дорогих друзів, і оповіла їм про своє горе. Крижаний підвівся і передав свій скипетр місяцеві ряснолистому. — Брате, вересень ряснолистий, займи чільне місце. Ряснолистий сів на чільне місце і взяв скипетр. І от вогонь запалав яскравіше, покірний сніг швидко зник, і ту ж мить природа прибрала сумного осіннього вигляду. Квіти почали опадати, свіжий і пронизливий вітер гнув їх до землі, прив'ялі і зовсім свіжі. Добра троянда цього разу не бачила барвистих квіток, зате знайшла вона яблуню віти якої гнулись від соковитих плодів. Швидше добра троянда, швидше, казав їй ряснолистий, поспішай натрусити яблук. Добра троянда потрясла гілку, і на мох упало прекрасне червонобоке яблуко. Вона потрусила ще, і впало друге яблуко ще більше і важче. Добра троянда взяла яблука. І поспішила додому, благословляючи своїх друзів, чия щира приязнь допомогла в її нещасті. Дівчина принесла яблука додому. Здивована зла колючка не могла приховати своєї злої досади, а її мати навіть руками сплеснула від люті. «Де ти нарвала цих яблук?» – спитала зла колючка і кинула на неї суворий погляд. На високій горі, де вони так рясно виснуть на гілках чудової яблуні і кожна з них згинається, мов гнучкий очерет, відповіла добра троянда. Чому ж ти принесла тільки двоє яблук? закричала зла колючка. Я певна, що інші ти з'їла по дорозі. Люба, сестро, я навіть їх не покуштувала. — відповіла добра троянда. — Я потрусила яблуню і впало одне одно яблуко. Я потрусила ще, і впало друге яблуко. Я боялася бути нескромною, вимагаючи більше, ніж можна. — Щоб ти здохла, дурбо, — казала зла колючка, і замахнулася, щоб ударити двоюрідну рідну сестру. Бідна дівчина залилась слізьми, кинула свій куток, щоб Затамувати біль. Зла колючка вкусила яблуко, і воно здалося їй чудовим. Вона з'їла його і сказала матері, «Мамо, дай мені кожух, я сама піду в ліс. Я не хочу посилати туди це противне дівчисько. Вона ще пожере всі кращі яблука. Я сама піду туди. Я заберу всі яблука, і ми тоді посмакуємо до схочу». Кажучи це, вона накинула кожух на плечі, загорнулася поверх нього у велику шалю і вийшла з хати. Сніг густо вкрив землю, і вона довго блукала, поки, побачивши нарешті вогонь, який показував їй дорогу з темного лісу, зійшла на верхів'я гори і помітила там дванадцять місяців, що сиділи в полі на своїх звичайних місцях. Незважаючи ні на що, наче та хатня кішечка, зла колючка наблизилась до вогню, і, не поздоровкавшись, і не спитавши дозволу, зухвало підійшла погріти руки біля вогню. — Що шукаєш тут? — Чого ти прийшла в нашу оселю? — суворо спитав крижаний. — Нащо тобі знати, куди я йду, стара потворо? Грубо відповіла зла колючка. Потім вона пішла до лісу. Крижаний нахмурив брови і підняв свій скіпет. Ту ж мить вогонь пригас, тепло зменшилось, полум'я зникло, небо затьмарилось. Почав падати такий лопатий сніг що, незважаючи на лютий холод, можна було подумати, що з неба падають хмари пуху, а в лісі подув суворий і різкий вітер. Пихата зла колючка нічого не бачила перед собою. Вона щокроку вгрузала сміх, усе глибший і глибший, проклинаючи добру троянду обвинувачувала свою матір, що їй дозволила піти, дорікала природі за її жорстокість. Помало її литки заніміли, а ноги замерзли. Тим часом її мати нетерпляче виглядала у вікно. Не раз вона бігла до дверей, уважно прислухалася. Та минали години... А зла колючка не верталася. Яблука спокусили її своїм приємним смаком, — сказала сама собі мати. Дочка, мабуть, надто їх з'їла. Вона набрала їх так багато, що згинається під ними. Проте не може й покинути їх. Треба глянути на власні очі, що там таке, і мерщі бігти їй на поміч. Вона одягла кожух, велику хустку і побігла шукати дочку. Холод був страшний, нестерпний, але думки, що прийняли її, були ще страшніші. Вона бігла супроти північного вітру, але її терзав і гіркий біль вічаю, і гострий напад запізнілого каяття. А час минав і минав. Добра троянда приготувала обід, прибрала в хаті, та тітка і сестра не поверталися. Що з ними могло статися, думала добра троянда, і сіла схвильована за прятку, щоб свитше минав час. А ось скінчився великий куїль вовни, уже й вечір. Вони не повертаються. Боже мій, що з ними скоюлося? Думала добра троянда, побачивши, що настає ніч. Вона подивилася з тривогою у вікно. Небо іскрилось блискучими зірками, земля блищала сніжними самоцвітами. Та як вона не вдивлялася личин, не бачила там нічого. Пора. Казала вона, піду назустріч їм. Хай сама загину, а врятую їх. Але вийти не було змоги. Тітка, як пішла, замкнула двері. Добра троянда майже цілу ніч молилася, оплакуючи тих, що завдали їй стільки страждань. Благала Бога простити їм. Світанок застав її на колінах сонною, але зі складеними в благанні руками. Зійшло сонце, а вона ще молилася. Настав день, та вона чекала марно. Настав ще один день, та вона знову чекала марно. Що не день той марно, адже обидві її лиходійки померли в дорозі. Засипані сніговими заметами в Глибині лісу Біля голої яблуні. Не знати, що було б З доброю трояндою замкнутою В хаті, якби Її брат, про якого Вона думала, що він загинув, Не повернувся З війни у село, Щоб зажити там у щасті. Йому показали оселю доброї троянди, і він її негайно визволив. Яким чудовим їй здалося чисте повітря! Її брат привіз з собою товариша, доброго робітника і гарного парубка, що й став чоловіком доброї трояни.